השמדתה מצרים. המלחמה הקרובה במזרח התיכון. הצי האמריקני מקרב שבע ספינות מלחמה ומטוסי קרב של חיל האוויר לישראל בעקבות תקיפה חסרת תקדים על המדינה מצד מחבלי חמאס. נושאת מטוסים מונעת גרעינית של ארצות הברית הגיעה לדרום קוריאה. וושינגטון שלחה קבוצה של נושאות מטוסים להחציא האי הקוריאני. נושאת מטוסים היא נושאת נשק גרעיני, היא נושאת של קבוצת אוויר חזקה, והיא ספינות ליווי. צפון קוריאה אימה לתת מכה חזקה לספינות ומתקנים אסטרטגיים אמריקאים הפרוסים בחצי האי הקוריאני בשל מעורבותה של נושאת המטוסים האמריקאית U.S.S. רונלד רייגן בתרגילים משותפים של דרום קוריאה, יפן וארצות הברית. ארדואן של טורקיה קורא לישראל להפסיק את התקפותיה על עזה, המסתכמות ברצחים, והכריז כי חמאס אינו ארגון טרור. הרשו לי להזכיר לכם שרוסיה רואה איום קרוב כי פוטין תומך באיראן. רוסיה בנתה מתקני גרעים באיראן שישמשו את איראן נגד ישראל ואמריקה, על פי נבואות הסיום האסלאמיות, שדחפו את המוסלמים להתאסף למלחמה נגד ישראל. יתרה מכך, לרוסיה יש חוזים צבאיים אם איראן ופוטין עומד להבטיח אותם.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 שתיים, וישראל בצד השני, עם אמריקה, צרפת, אנגליה, אוסטרליה, גרמניה, יפן, דרום קוריאה. לא ראינו קודם איך רוסיה יכולה להיות מעורבת במלחמה הקרובה, אבל עכשיו אנחנו רואים שלרוסיה אין ברירה. רוסיה צריכה להשתתף במלחמה הזו או שאמריקה תשמיד אותה. נכון לעכשיו, פוטין סיים את כל המשא ומתן הצבאי בקואליציה שלו, והוא מתכונן למלחמה השנייה, מלבד המלחמה באוקראינה. האם ישראל פשוט תשמיד מתקני גרעים באיראן? לא, רוסיה מעורבת בסכסוך הזה, וההרס יהיה גדול יותר. אלוהים חזה את חורבן עזה בתנ״ך, והנבואה הזו מתגשמת עכשיו. הנבואה הבאה שתתגשם היא ההרס האפשרי של אירופה, רבע. וההרס האפשרי של אמריקה, שליש יחיה בקור ובחושך שנים רבות בגלל החורף הגרעיני. האם מלחמת העולם השלישית תתרחש עכשיו? הרשו לי להזכיר לכם שבואו השני של ישוע אל הפלנטה שלנו תתרחש במהלך המלחמה הזו, על פי נבואות התנ״ך, כן, זה אפשרי. אבל לפני המלחמה הזו האנטיכריסט צריך להתחיל ברדיפת נוצרים. להטיל יישום של סימן האנטיכריסט על יד ימין או על המצח, מעין שיטת תשלום חדשה או חיסון. ייתכן שהמלחמה הקרובה תהיה רק הרס של מתקני גרעין איראניים, אירופה ואמריקה וכמה ערים ברוסיה. שימו לב שהתנ"ך חוזה גם פיצוץ גרעיני במצרים. אבל מלחמת העולם השלישית הנ"ל תתחיל אחרי המלחמה הזו. בואו נשקול היום את הפיצוץ הגרעיני הזה במצרים. לתנ"ך יש הרבה מה לומר על עתידה של ישראל. נוצרים רבים מודעים לכך שתקומת ישראל לארץ והתחדשות כאימה, מתנבאים בפרשיות רבות בכתובים. עם זאת, כמה מודעים לכך שמצרים היא נושא לכמה נבואות מקראיות מדהימות למדי. יש למעלה משבע מאות התייחסויות למצרים בברית הישנה. 250 מהן נבואות הנוגעות לאותה אומה. הפרק העט של ישעיהו מכיל את האמירה הנבואית החשובה ביותר על מצרים בכל הברית הישנה. נבואה נגד מצרים נבואה נגד מצרים ראה יהוא רוכב על ענן מהיר. ובא למצרים. אלילים מצרים רועדים לפניו. ולב מצרים נמס מפחד. אני אעורר מצרי נגד מצרי, אכילכן נגד אחי, שכן מול שכן, עיר מול עיר, ממלכה מול ממלכה. המצרים יאבדו לב, ואני משלק את דרכוניהם. יעצו עם האלילים ורוחות המתים, המדומים והספיריטיסטים. אמסור את המצרים. לכוחו של אדון אכזר. ומלך אכזרי ישלוט בהם. נאמר ה' האלוקים, מהנהר יתייבשו, ואפיק הנחל יהייבש ויבש, התעלות יסריחו, נחלי מצרים יתמעטו ויתייבשו, הקנים והבללים יקמלו, גם הצמחים לאורך הנילוס, בשפח הנהר, כל שדה שנזרע לאורך הנילוס. יעשה יבש, יתפוצץ ולא יהיה עוד. הדייגים יואנחו ויכוננו. כל מי שמתי, וים לנילוס. אלה שזורקים רשתות על המים, יתנתק. מי שעובד עם פשטן סרוק יתייאש. ההורגים של פשתן עדין יאבדו תקווה. העובדים בבד יהיו מדוכדכים. וכל בעלי השכר יהיו חולים בלב. פקידי זואן אינם אלא שוטים. יועציו החכמים של פרעה נותנים עצות חסרות טעם. איך אתה יכול לומר לפרעה? אני אחד מהחכמים, תלמיד המלאכים הקדמונים? איפה החכמים שלך עכשיו? תן להם להראות לך ולהודיע. מה היו אלוקים? תכנן נגד מצרים. פקידי זואן הפכו לטיפשים. מנהיגי ממפיס מרומים, אבני היסוד של עמי, הובילו את מצרים שולל. יבש הפך לתוכם, רוח של סחרחורת. הם גורמים למצרים להתנדנד בכל מה שהיא עושה. כמו שיכור מתנודד בכי שלו. אין שום דבר שמצרים יכולה לעשות. ראש או זנב, ענף דקל או כנע. הפסוקים כאן מתארים אסון משולש שיקרה את מצרים. יהיה אסון פוליטי, המורכב ממלחמת אזרחים עם נשיא אז. האם הנשיא המצרי עבד אל פתחה סיסי הוא הנשיא העז הזה מנבואות התנ״ך? לאחר המהפכה המצרית של 2011 ובחירתו של מוחמד מורסי לנשיאות מצרים, מונה סיסי לשר ההגנה על ידי מורסי. כשר ההגנה ובסופו של דבר מפקד הכוחות המזוינים המצריים, סיסי היה מעורב בהפיכה הצבאית שהדיחה את הנשיא דאז מורסי מתפקידו, בתגובה להפגנות המצריות. סיסי שולט במשטר סמכותי במצרים וכמה מרכיבים בשלטונות תוארו כקפדניים אף יותר מזה של המנהיג האוטוריטרי הקודם מובארק. אל סיסי ובית משפט מצרי דנו למוות בתלייה על 529 חברי האחים המוסלמים. כ-40 אלף איש, רובם חברי אחים או נאמנים, נכלאו. הנשיא עבד אל-פתחה שלט במצרים בצורה יותר ויותר סמכותית. הוא תיאר את מצרים ממחבלי האחים המוסלמים ומקיצוניים סלאפים. האם אל סיסי ייהרג על ידי אלוהים וישראל בפיצוץ גרעיני בקרוב? יחסיו עם רוסיה, חוזים צבאיים, מערבים אותו במלחמה בעזה. למצרים יש את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון מבין ערבים, כלי טיס, צבאים ונשק שסופקו על ידי רוסיה. במהלך מלחמת ששת הימים של 1967 כבשה ישראל את חצי האי של מצרים, כמחצית מרמת הגולן של סוריה, ואת שטחי הגדה המערבית שהוחזקו בידי ירדן מאז 1948. זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים, ממשלת ישראל. הצביעו בעד החזרת סיני למצרים ורמת הגולן לסוריה בתמורה להסדר שלום קבוע ופירוז השטחים המוחזרים. למעשה, יהודים מכרו את ארץ הקודש לערבים בתמורה לשלום. מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ערב ישראל 1973, או מלחמת ערב ישראל הרביעית, הייתה סכסוך מזוין שנלחם בין ה-6 ל-25 באוקטובר 1973. בין ישראל לקואליציה של מדינות ערב בראשות מצרים וסוריה. המלחמה החלה כאשר הקואליציה הערבית פתחה במשותף במתקפת פתע נגד ישראל ביום הכיפורים הקדוש היהודי. עד סוף המלחמה התקדמו הישראלים לעמדות במרחק של כ ואחת קילומטרים מבירת מצרים, קהיר, וכבשו 1,600 קילומטרים רבועים מערבית לתלת סואץ. הם גם חתכו את כביש קהיר סואץ והקיפו את עיקר הארמייה השלישית של מצרים. הישראלים גם לקחו שבויים רבים אחרי חיילים מצרים, כולל קצינים רבים. האם מצרים תשתתף שוב במלחמה במזרח התיכון? כמובן. והשמדה את לשון ים מצרים, וברוח החזקה שלו ילחץ את ידו על הנהר, ויכה אותו בשבעת הנחלים, ויעבור אנשים בלבוש יבש. אני נגדך פרה מלך מצרים. מפלצת גדולה ששוכבת בין הנחלים שלך. אתה אומר, הנילוס שייך לי. הכנתי את זה לעצמי. אבל אני אשים וים במלתאות שלך. ותדביקו את דגי נחליכם בקשקשכם. הוציא אותך מבין נחליך. כשכל הדגים נדבקים לקשקשייך. אשאיר אותך במדבר. אותך ואת כל דגי נחליך. אתה טיפול על השדה הפתוח. ולא יהיה או לאסוף. אני אתן לך כאוכל. לחיות הארץ ולציפורי השמים. אז ידעו כל יושבי מצרים כי אני אה. היית מטה כנע לעם ישראל. כשתפסו אותך בידיהם, התפצלת וקראת את כתפיהם. כשהם נשענים עליך, נשברת והגב שלהן נקרע. לכן כך אומר ירי בוני, אביא עליך חרב והרג את האדם והבהמה, תשע מצרים תהפוך לשממה. אז ידעו כי אני הם. כי אמרת, הנילוס הוא שלי, עשיתי את זה, על כן אני נגדך ונגד נחלייך, ואעשה את ארץ מצרים לחורבה ושממה ממגדל עד אסואן, עד גבול קוש, סודן. רגל לא אדם ולא בהמה תעבור בה, אף אחד לא יחייה שם ארבעים שנה. השממה את ארץ מצרים בין ארצות חרבות, ועריה ישכבו ארבעים שנה בין ערים חרבות. ואפזר את מצרים בין עמים ואפזר אותם בארצות. מה אנחנו רואים כאן? ארבעים כן מצרים תהיה שוממה בין ארצות חרבות. אלוהים יפזר את המצרים בין ויפזר אותם בארצות. למה? בגלל פיצוץ גרעיני של ישראל במצרים? כן. יהיה אסון כזה שיכלול את ייבוש הנילוס. התנ״ך חוזה יום שבו, הנהר אדיר יהיה צלוח ויבש, ותעלותיו יפלטו צחנה. אירוע כזה מעולם לא התרחש בתולדות מצרים. הנילוס היה עמוד השדרה הכלכלי של מצרים מאז ימי קדם. לטיפוף השנתי של הנילוס הייתה חשיבות עליונה להשקיה הטבעית של האדמות החקלאיות של מצרים. עם בניית סכר אסואן, לעומת זאת, האפשרות הנידחת של האירוע שתיאר היא שהיה הובאה יותר לתחום המציאות. הסכר שהיה אמור לשגר את מצרים לעידן הטכנולוגי הביא ליוויות רבות עקב הפסקת העלייה והצניחה השנתית של הנהר. ישראל תהרוס את סכר אסואן. ייווצר גלגאות בגודל כזה שמצרים תחדל בעצם להתקיים כמדינה. עשרות מיליוני אנשים יהרגו, וייווצר נזק חומרי לא ידוע. זה יהיה, בעצם, האסון היחיד הגדול ביותר בקיום האנושי. אמנם זו הסיבה שלא יהיו מים במצרים כבעבר. אלוהים ידבר. בימים ההם ובאותו זמן. כשאחזיר את מזלם של יהודה וירושלים, אכנס את קל העמים, והוריד אותם לעמק יהושפט, שמעמיד אותם למשפט, על מה שעשו לנחלתי עם ישראל. עכשיו, מה יש לכם נגדי, צור וצידון וכל אזורי פלשת? פלסטין? אתה מחזיר לי על משהו שעשיתי? אם אתה מחזיר לי, אני אחזיר במהירות ובמהירות על ראשך את מה שעשית. ראה, אני הולך לעורר אותם, היהודים, מהמקומות שאליהם מכרת אותם, ואשיב על ראשך את אשר עשית. הכריזו זאת בימים. היקונו למלחמה. לעורר את הלוחמים. תנו לכל הלוחמים להתקרב ולתקוף. הכניסו את העטות שלכם לחרבות ואת קרשי הגזם שלכם לחניתות. תן לחלש לומר, אני חזק. בוא מהר, כל העמים מכל עבר, ויתאספו שם. הורד את הלוחמים שלך, אדוני. התעוררו העמים, יתקדמו בעמק ירושפק, כי שם אשב לשפוט את כל הגוים מכל עבר. הניפו את המגל, כי הקציר בשל. בוא, תרמוס את הענבים, כי הגת מלאה והבורות עולים על גדותיהם. כה גדולה רשעותם. המונים, המונים בעמק ההכרעה. כי קרוב יום הבעמק ההכרעה. השמש והירח יהיו חשוכים, והכוכבים לא יזרחו עוד. יישאג הם מציון ורעם מירושלים, הארץ והשמים ירעדו. אבל אהיה מקלט לעמו, ליהודים, מעוז לעם ישראל. אז תדעו כי אני אלוקיכם. תשב בציון, גבעת קדשי. ירושלים תהיה קדושה. לעולם לא יפלשו אליה שוב זרים. ביום ההוא יטפטפו להרים יין חדש. והגבעות יזרבו חלב. כל גאות יהודה ירוצו מים. מעין תזרח מבית יהוא. וישקה את עמק השיטים. אבל מצרים תהיה שוממה. אדום, פלסטין. ירדן, פסולת מדברית. בגלל האלימות שנעשתה לבני יהודה, אשר בארצם שפכו דם תמים. יהודה תהיה מיושבת לעד וירושלים בכל הדורות. האם להשאיר את דמם התמים ללא נקמה? לא, אני לא. השוכן בציון. מצרים תהיה שוממה לאחר מלחמת העולם השלישית. גם ביום ההוא ייכנסו ישראל למצרים. המצרים בחמש ערים ידברו בשפת קנן. ההתייחסות לשפת קנן חייבת להתייחס לשפה העברית. ביום ההוא יהפכו המצרים לחלשים. הם יצטמרו מפחד מהיד המורמת אשר מרים עליהם האלוקים. ותביא ארץ יהודה עמה למצרים, כעל אשר יהודה נזכרת אליו יתברא מפני אשר יהבה אלוקים מתכנן עליהם. ביום ההוא ידבאו חמש ערים במצרים את שפת כנען, וישבעו אמונים לאלוקים. אחת מהן תיקרא עיר השמש. ביום ההוא יהיה מזבח לה בלב מצרים ואנדרת לה בגבולה. זה יהיה אות ועדה לאלקך בארץ, מצרים. כשיצאו אל יהבה מפני הסייעה, וישלח להם משה ארמי גנות, והוציאם וידע יהבה אל מצרים, וביום ההוא ידעו יהבה, הם ישתחוו בזבחים ובקורבנות. יעשו נדרים ליהו וישמרום. יכה את מצרים במגפה, הוא יכה אותם וירפא אותם. יפנו אליו והוא יענה לתחנונים וירפא אותם. ביום ההוא יהיה כביש מהיר ממצרים לאשור. האשורים ילכו למצרים והמצרים לאשור. המצרים והאשורים יעבדו יחד. ביום ההוא יהיו ישראל השלישי, יחד עם מצרים ואשור, לברכה פותח סוגריים מרובעים על הארץ. יברך אותם האלוקים למור. ברוך מצרים עמי ואשור מעשה ידי וישראל נחלתי. עכשיו אם זה לא מספיק כדי להדהים אותך, נשא את זה עבור הגודל. התנ״ך חוזה יום שבו תהיה תקשורת פתוחה ומסעות בין מדינות מצרים, ישראל ואשור, עיראק וסוריה המודרנית. ביום ההוא יהיה כביש מהיר ממצרים לאשור. והמצרים יעבדו עם האשורים. הכביש המהיר הזה צריך לעבור דרך ישראל. כל מטייל במזרח התיכון יודע שתקשורת כזו רחוקה מלהיות היום. הנבואה האחרונה של אלוהים בפסוק עשרים וארבע היא זו, ביום ההוא יהיה ישראל צד שלישי עם מצרים ואשור, ברכה בתוך הארץ. תושבי שלושת העמים יתפללו יחד. העמים יהיו שלישים. בעבודת אלוהי ישראל. זה באמת מדהים לדעת את המצב הנוכחי. אותו יום יהיה פרק הזמן שלאחר חזרתו המפוארת של אדוננו ישוע המשיח. אלוהים מתאר זאת כזמן שאחרי ישוע שם את רגליו על הר הזיתים במהלך מלחמת העולם השלישית והפך למלך על כל הארץ. יום יהבה יבוא, ירושלים, אשר תיבזוז את חזלחיך ובחילו בחומתיך. אקבץ את כל העמים ירושלים להילחם בה, העיר תיכבש, הבתים ייבזו ואנשים ינסו. מחצית העיר תצא לגלות, אבל שאר העם לא יילקח מהעיר. ויצא יבה, ויילחם בגבוהים האלה כשנילחם ביום מלחמה, ביום הו יעמדו רגליו על הר הזיתים, מזרחית לירושלים, והר הזיתים יתפצל לשניים ממזרח למערב ויוצר עמק גדול, שחציו מער נו צפונה וחציו דרומה. זוהי המכה אשר יכה את כל העמים הנלחמים בירושלים, בשרה מתמוסס בעודם עומדים על רגליהם, עיניהם התמוססו בארובותיהם, ולשונם יתפזרו בפיהם. אז יעלו הניצולים מכל העמים שתקפו את ירושלים שנה אחר שנה לעבוד את המלך האלוקים ולחגוג את חג הסוכות. ביום ההוא כל העמים יעבדו את אדון הצבאות, ויבואו לירושלים כדי לקיים את חג הסוכות, רמז למלכות המילניום של ישו. מעניין שמצרים מוזכרת שם כאחת מאותן אומות. אבל לפני היום הזה. בשעת הקץ יכנס אותו מלך הדרום לקרב, ומלך הצפון יסתער עליו במרכבות ובפרשים ובציא ספינות בדול. הוא יפלוש למדינות רבות ויסחוף אותן כמו מבול. הוא גם יפלוש לארץ היפה. מדינות רבות יפלו, אבל אדום, מואב, פלסטין, ומנהיגי עמון ינצלו מידו. הוא ירחיב את כוחו על מדינות רבות, מצרים לא תברכה. הוא ישיג שליטה על אוצרות הזהב והכסף, ועל כל האושר של מצרים, כשהלובים והכוסיתים, סודאן, ייכנעו. אבל דיווחים ממזרח ומצפון יזעזעו אותו, והוא יצא בזעם גדול להשמיד ולהשמיד רבים. הוא יקים את אוהליו המלכותיים בין הימים בהר הקדוש היפה. אבל הוא יגיע לסופו, ואף אחד לא יעזור לו. זהו האנטי-כריסט הקרוב. האם מלך הצפון, האנטי-כריסט, הוא פוטין ורוסיה? האם ספינותיו ישתתפו במלחמה הקרובה נגד חמאס? הוא יפלוש לישראל. מדינות רבות יפלו אבל הוא יגן על פלסטין. הוא ישלוט גם במצרים. אבל מאוחר יותר במהלך מלחמת המילים השלישית נגד ישראל הוא יהרג. האם תהיה עם אלוהי ישראל ובנו ישביה? או שתגווה במהלך המלחמות הבאות?